Bine v-am găsit, dragi ascultători! Când am vorbit despre datoriile către aproapele, am spus că ele se realizează prin anumite așezăminte ale vieții de obște, menite și ele tot spre binele lui. Aceste așezăminte sunt familia, despre care deja am vorbit, statul, biserica și lumea. Astăzi vom vorbi despre stat, prin stat se înțelege organizarea politică și juridică a societății umane pe un teritoriu limitat. Rostul statului este ca prin așezăminte și legi întemeiate pe dreptate să ocrotească viața cinstită, drepturile și libertățile firești ale tuturor cetățenilor săi, fără niciun fel de deosebire între ei. De asemenea, Statul trebuie să pună la îndemâna cetățenilor săi mijloacele potrivite pentru luminarea, creșterea și rodirea însușirilor cu care i-a înzestat Dumnezeu și să asigure apărarea față de dușmanii din afara hotarelor. Așadar, datoria statului este ca să se îngrijească de înflorirea și apărarea binelui obștesc și să dea putința tuturor cetățenilor de a se folosi în pace de bunele înfăptuiri ale strădaniei lor. De aici decurg și anumite datorii ale creștinului față de stat, numite datorii cetățenești. Iată care sunt acestea. Patriotismul, adică dragostea și devotamentul față de patria și poporul din care facem parte, supunerea și ascultarea față de ocârmâitorii și legile statului, după cuvântul Sfintei Scripturii. Tot sufletul să se supune în altelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Mântuitorul însuși s-a supus chiar judecății nedrepte a lui Pilat, dând pildă de supunere datorată autorităților statului. O altă datorie a creștinului cetățean, este munca conștiincioasă pentru sporirea binelui obștesc, prin împlinirea îndatorilor legate de chemarea în stat a fiecărui cetățean, participarea înțeleaptă la treburile publice, plata impozitelor și altele. Sfântul Apostol Pavel spune, Dați tuturor cele ce sunteți datori, celui cu darea dare, celui cu vama vama, Celui cu teama, teamă, celui cu cinstea, cinste. Însuși mântuitorul și-a îndeplinit datoria de a plăti dările. Creștinul este dator și să se roage pentru sănătatea și înțelepciunea ocârmuitorilor, pentru înflorirea țării și pentru ferirea ei de dușmani. Sfântul Vasile cel Mare în liturgia pe care a alcătuit-o, ne îndeamnă să ne rugăm astfel. Pomenește, Doamne, pe o pe care i-ai îndreptățit să stăpânească pe pământ. Încununează pe dânsii cu arma adevărului, cu arma bunăvoinței. Supune-le lor toate neamurile străine care voiesc război, Pune în inimile lor. Gânduri bune pentru biserica ta și pentru tot poporul, ca într-o liniștea lor viață pașnică și netulburată să viețuim, într-o toată cu și curăția. Pe cei buni într-o bunătate îi păzește, pe cei răi buni îi fă cu bunătatea ta. Creștinul este dator să-și apere țara chiar cu prețul vieții în timp de război. Toate aceste îndatoriri ale creștinului sunt foarte importante, pentru că ele sunt menite să sprijine bunele rânduieli ale statului și cetățenilor lui.